Nina er korrekt, så en af de ting, som Nina siger, det er, når vi tænker på velfærdssamfund, så bliver vi nødt til at tænke på det som i lyse, ikke af,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 Den kommer til at handle om hele vores uddannelsessystem, fra, lige fra Vågestue, Børnehavet, og så folkeskole, erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser, op til professionsuddannelserne, øh, erhvervsakademierne og, og, og den del. Vi har taget universiteterne. Øh, nu er jeg og siger, at det var det letteste. Men, så, det kommer vi lige tilbage til, tror jeg, vi gerne vil kommentere på. Men, så det er den, den første rapport. Den mm. anden rapport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 med den verden, vi i øvrigt gerne vil ud i, hvad enten det er den anglofone verden, eller den tyske, eller hvor det måtte være henne, så lige så de forstår, hvad det er for nogle slags kandidater, vi så kommer med.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 Havde du valgt at tænke i, måske var det også interessant at prøve at få de offentlige goder og andre fælles goder ved, at jeg faktisk accepterer, at andre også har en værdi og en interesse. Og hvor ser du det udspille sig i samfundsdebatten? Nå, men, du ved, vi har jo nok alle sammen en ræm af, hud af, af huden af en af det. Altså for eksempel i forfremmelser. Når man, der er kun en, der kan blive forfremmet. Så er det, det vil sige, hvis der er to, der står til den, og kun den ene får, Jamen så er det jo et nulsum for den ene, fordi den anden jo så får det, som det skulle være. Så hvorfor skulle jeg ikke også have det? For jeg kan jo i at for sig det samme. eller i parforholdet for eksempel, ikke?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 og fastholde sådan en tænkning og generation over generation. Fordi en af de ting, vi meget tydeligt ved fra forskningen, det er, at folk er slet ikke klar over, hvad det egentlig koster, det offentlige. Mm. Man tror næsten, at det er gratis, eller man tænker ikke over den pris, for vi begynder at glemme alle de gode, vi har.